Пісня сімнадцята «Подвиги Менелая» Не упустив із очей Менелай Ареєві любий, Як у жорстоким бою Трояни здолали Патрокла. Вийшов із лав уперед він, Блискучою міддю, І став круг тіла ходити, як ходить навколо теляти з муканням первістка матка, яка перед тим не родила. Так же круг Патрокла ходив Минелай Русокудрий. Перед собою він списа тримав і щит свій округлий, кожного мертвим готовий покласти, хто б вийшов на зустріч». Та не забув і про тіло убитого щойно патрокла списом славетний Пантоя нащадок. Він став біля нього близько й розмову почав з Менелаєм Ареєві любим. Паростку земсів, владарю, людей минелаю Атріде. Йди собі, й тіло облиш, не чіпайся й здобичі краще. Жоден з троян чи союзників, славних раніше од мене, списом своїм у жорстокім бою не ударив Патрокла. Дай же мені, у троян, заслужену славу здобути. Щоб і тебе я не вбив, і життя не забрав би, солодке. Відповідь мовив із гнівом, йому минела й Русокудрий. Зевсе наш батьку. Чи ж личить зухвало а так вихвалятись, не величається силою так ані барскровожервний, ані розлючений лев, ні кабан гостроїклий, що більше інших може пишатись могутністю дикою в грудях, як вихваляються тут пантоє сини, списоборці? Силою й юністю тішивсь недовго про те. Гіперенор, коней в покірник, коли підійшов він і став глузувати, кажуть у вічі, що я із усього Данайського війська воїн найгірший. Певен я, він не своїми ногами втішить вернувся кохану, дружину й батьків своїх любих. Так же позбавлю я сили й тебе, якщо ти проти мене виступив. Раджу тобі я назад відійти і сховатись серед громади. Отож, не виходь проти мене, щоб лиха гіршого ще не зазнати. Мудрий дурень по школі. Так він сказав, не послухав. Евфорб і в відповідь мовив, сповна заплатиш тепер. Минилаю, годованцю Зевсів, ти за убитого брата що вбивством його вихвалявся, жінку його вдовою, в їх спальні навік залишивши, горя завдавши батькам невимовного і сліз безустанних. Може, нещасним гірки припинив би я сліз потоки, голову знявши твою і з озброєнням разом віддавши в руки пантою старому і фронтіді його богосвітлій. А й не початим, недовго наш труд бойовий залишиться, І неперевірним, хто з нас відважний, хто втечі шукає. Мовивши так, Менелая у щит він округлий ударив, Та не пробив проти міді, об щит його міцного кутий вістря зігнулось. Другим підняв тоді мідного списа славний Атрід Менелай, Помолившися батькові Зевсу, хоч відступив той, а списом йому він під горлом у волос втрапив та ще й надавив, на важку покладаючись, руку. Вістря на виліт крізь ніжну проткнулась Евфорбову шию. Тяжко він гримнув на землю, аж зброя на нім забряжчала. Кров'ю намокла чуприна, на коси харіти подібна, Кучері пишні, злотом і сріблом примхливо повиті, як садівник молоду вирощує парость оливи в затишнім місті, де б'є джерельна вода, струминиста, і зеленіє те віття і колишеться тихо під ніжним подувом легких вітрів і білим цвіте воно цвітом. Та не летить несподівано з буйною силою вихор, Вирви із грядки ту парость і кине тут же на землю. Так і сина Пантоя, славетного списом писом Евфорба, вбивши Атрід Менелай, почав з нього зброю знімати».